Bismillahirrahmanirrahim. Qardaş sual verir ki, səravi müsəlmanların bir qismi digərlərinə nalayıq dəqəblər qoşur. Onları bidətçi hesab edir və nəhayət onlardan salamı kəsirlər. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Sualın cavabı belədir ki, bidət əhli ilə mübarizə aparmaq el məhlinə vacib buyurulan əməllərdəndir bir qrup elm əhli araşdırma aparıb, Quran və sünniyə əsaslanaraq xəta etmiş adama hüccət qaldırdıqdan sonra adamın tutduğu yoldan dönmədiyini gördükdə əlbəttə ki, onun bidətini müsəlmanlara bəyan etməlidir ki, bu adam onları azdırmasın. Lakin bu işdə qərəzli niyyət olmamalıdır. Yəni, bu tənqid dünya maraqlarına görə yox, Məs. Allahı rizasını qazanmaq üçün olmalıdır. Necə ola bilər ki, qardaş xəta etdikdə ondan üç çevirirsən, ona salam vermirsən, bəs nə üçün varlı və ya vəzifəsi olan birisi eyni xətanı etdikdə ondan üç çevirmirsən, ondan salamı kəsmirsən. Üstəlik, təhcə əhli sünnədən olanları hədəfə götürürsən, onları cərh edirsən. O özünü zərhvətədil əhli sayan hər bir elm əhli düşünsün. Məhərr radikallar yalnız əhli sünnə arasındadır mı? Məhər başqa firqələr, hətta başqa dinlərin içərisində radikal insanlar yoxdurmu? Radikal insanların yer üzündə törətdikləri fəsadı görmürsünüzmü? Əgər radikallıqdan danışırıqsa, onda ümumiyyətlə bunun hər növünü pisləməliyik. Ki, Ölkədə sabitliyi və əminəmanlığı qorumaq üçün səbəbkər olaq. Özlərinin cər halimi kimi göstərənlərin özləri də yaxşı bilirlər ki, barələrində danışdıqları adamlardan daha betərləri həqiqib idəyətçilər və radikallar var. Nəsiyyətimizə bir ayə ilə son verək. Uca Allah həmin ayda buyurur, Yə eyyuhəlləzini əmənum. كونوا مقاومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله Allah icin hakkı koruyan avaletle şahitlik eden kimseler olun bir topluma qarşı olan kim kudret Sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Subhanək Allahümme və bihəmdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəxfirukə və ətubu iləyik.